Вони не працювали у понеділок. Так, дуже дивно. Всі цирульні на світі, що понеділка зачинені. Але ні, так, ти маєш рацію. Не працюють у понеділок, значить точно вампіри. Що й треба було довести, як любить говорити на геометрії місіс Тупіт. Ти такий розумний, Кеве. Куди мені до тебе? По-перше, місіс Дубіт. Він єдиний із нашого класу любив математичку. «Дивно не те, що вони не працюють в понеділок, Томі. Дивно те, чим вони займаються у цей день. Інні, спринаймні. А ти звідки знаєш? Ти ж у понеділок захворів і був вдома». «А от і ні», – посміхнувся мій друг. «Я надрукував пояснювальну записку і підписався сам замість мами». А вони не стали перевіряти. Весь день я ходив за Інісом. У нього, слава богу, машина стара, дуже повільно їздить. На велосипеді можна нас догнати. Я сповз на підлогу і почав зосереджено роздивлятися якийсь агрегат, що його Кевін закинув, так і не доробивши до кінця. Щось на кшталт радіо. До нього іще було щось під'єднано. Я щосили вдавав байдужість, хоча йому знову вдалося мене зачепити. Втім, і як і завжди. Ну, і куди він їздив, не витерпів я. До світів. У маєток старого Еверета, до міс Планкмен по 28-му шосе, а ще до маєтку, який торік купив той багатій з Нью-Йорка, не пам'ятаю. Ну і. «Багаті люди. Ініс, напевно, стриже їх вдома». Мені було приємно, що сам Кевін до цього не додумався. «Ну, звичайно». Тепер уже він був суцільний сарказм. «Що ж може бути спільного між найбагатшими людьми у наших околицях? Вони всі стрижуться у найгіршого в цілому штаті перукаря. Навіть у двох найгірших перукарів. Я і Денофріо там бачив». Вони зустрілися біля цирульні, а потім роз'їхалися в різні боки. Денофріо, напевно, поїхав за ріку у маєток вілксів. Роді, тамтешній сторож, каже, Денофріо або Ініс, щопонеділка до них навідується. «Ну, з багатіями часто так буває. Вони скнари, економлять на всьому. От і за стрижку намагаються менше платити», – знизав плечі моя. «Може й так. Але найдивніше не це. Найдивніше ось що. Вони обидва завантажили у багажник машини якісь маленькі пляшечки. А на томність від світів, від Еверета і Планкмен і виніс великі бутлі. По два галони кожен, не менше. Томмі, вони були важкі. Туди явно щось налили». Пляшечки з сирульні, напевне, були теж непорожні. Ну, і що в них було? Кров? Можливо. Ге. так вампіри начебто, кров'ю харчуються, а не розвозять її по домівках, засміявся я. Може, кров була у великих пляшках. Вони її забрали, а натомість віддали маленькі сирульні. Ага хе, кров? «В обмін на лосьон для волосся! Томі, це не смішно! Дуже навіть смішно!» Я навмисне засміявся ще голосніше. «Молодці твої вампіри! Кусають тільки багатіїв, віддають перевагу крові найвищої якості!» Проголосивши цю патетичну піднесену промову, я розреготався. Я катався по журналах із коміксами, задихаючись від сміху, і водночас намагався ненароком не розчавити якусь електронну лампу. Кевін підійшов до вікна і, втупившись кудись у сутінки, стояв. Ми обидва не любили, коли темніло рано. «Ти мене не переконав», – нарешті промовив він. «Але й сьогодні...» Ми все з'ясуємо. Сьогодні? Я більше не сміявся. А що буде сьогодні? Мій друг глянув на мене через плече. З чорного ходу цирульні, на дверях старий замок. Я такий за секунду можу відкрити. У мене є дитячий набір для фокусів. Після вечері піду туди і все... «Перевірю!» «Після вечері буде уже темно, Кеве!» Він знизав плечима і знову подивився за вікно. «Ти що, один підеш?» – обережно запитав я. Мій друг озирнувся на мене. «А ось це, Томі, залежить від тебе!» Я мовчав. Коли гострять лезо бритви шкіряний рамінь, виходить особливий звук, його ні з чим не сплутаєш. На моєму обличчі лежать теплі рушники, я спокійно і розслаблено слухаю, як перукар готує бритву. У наші дні чоловіки більше не ходять голитися до професійних цирульників, а от я не відмовляю собі у цьому задоволення». Він прибирає рушники, промокає мені скроні й щоки сухою тканиною і останнє проводить лезом по шкіряному пасу. Від гарячих рушників шкіру на обличчі пощипує, а до шиї приливає кров. У дитинстві один мій друг намагався мене переконати, що цирульники – це насправді вампіри. Чоловік мовчки посміхається. Він уже чув цю історію. «Мій друг помилявся», – сказав я, надто розслаблений, аби підтримувати розмову. Цирульник більше не посміхається. Його обличчя стає зосередженим, він нахиляється вперед і помішує в маленькій мисці щось пензликом. Тоді... Починає намазувати мене піною для гоління. Далі черга гострої бритви. Спритним рухом чоловік відкидає мою голову назад, і я підставляю горло під ніж. Заплющую очі і відчуваю дотик холодного леза до моєї теплої шкіри. «Хвалько!» – казав, «за секунду відкриєш!» – розсерджено шепочу я. «Ти вже п'ять хвилин длубаєшся з цим дурним замком!» Ми із Кевіном сиділи на впочібки біля чорного входу цирульні у провулку поруч із четвертою авеню. Було холодно, і зі сміттєвого бака неприємно смерділо. На вулиці шуміли автівки, але цей шум немов долинав десь із далекого-далека. «Давай вже!» Замок клацнув, брязнув, і двері прочинилися. «Вуаля!» – сказав Кевін. Він запхав всі свої застосунки, відмечки та іншу дурню в іграшкову валізку, шкіряну, зовсім як у справжнього фокусника. А тоді усміхнувся і постукав по табличці на дверях. «Припини!» «Прошепів я. Мій друг увійшов у цирюльню, навпомацки пробираючись у темряві. Я скрушно похитав головою і вирушив слідом». Двері зачинилися. Кивін увімкнув маленький ліхтарик і взяв його в зуби, точнісінько як шпигун у якомусь фільмі. Я вхопився за відлогу його вітрівки, і ми пройшли коротким коридором у велику залу. Озирнулися. На вітрині і на дверях жалюзі були опущені. Кевін сказав, що ліхтариком можна користуватися спокійно. Я все одно почувався не у своїй тарілці. Тоненький промінь відбивався у дзеркалах, вихоплював із темряви окремі предмети. Конторку, крісла у центрі кімнати – Стільці для відвідувачів, журнали і, нарешті, раковину для вмивання, завішану знизу чорною тканиною. У коридорі ми знайшли невеликі двері. За ними приховувався маленький туалет. Ножиці та бритви акуратно лежали у шафках. Кевін відкрив шухляди і все ретельно там облазив, але виявив лише Пляшки з тоніком, рушники і два комплекти перукарських інструментів. Він взяв бритву, відкрив її, і світло зблиснуло на лезі. Давай завершуй, прошепотів я. Швидше йдемо. Кевін акуратно поклав бритву на місце, і ми попрямували до виходу. Промінь ліхтарика подряпав по стіні, по дощовику на гачку і висвітлив іще дещо. «Тут іще двері!» Мій друг відсунув вбік плащ, посмикав ручку. «От, дітько, замкнено!» «Пішли звідси!» Я вже давно не чув жодної машини на вулиці. Усе містечко немов вимерло, замокло, затамувало подих. Це було не до добра. Кевін Знову взявся до шафи. «Десь тут має бути ключ. Десь має бути ключ». Мені здалося, що він говорить надто голосно. «Напевно, це сходи у підвал. Будинок же, одноповерховий». «Ходімо!» – шепів я, хапаючи його за куртку. «Треба йти геть! Нас заарештують! Ну, ще хвилинку!» Кевін раптом завмер на півслові. «У мене!» Мало серця не зупинилося в грудях. Ми почули, як у вхідному замку повертається ключ. У вікні темнівчий силует. Я заметушився, хотів кинутися тікати, але Кевін вимкнув ліхтарик, схопив мене за светр і потягнув вниз, під раковину для вмивання. Там якраз вистачало місця для нас двох. Ми скорчилися там, і мій друг засунув чорну фіранку. Двері прочинилися. Хтось увійшов. Першої миті я нічого не чув, тільки кров шуміла у вухах. А потім я зрозумів, кімнатою ходять двоє. Хода була важка, чоловіча. Мені не вистачало повітря. Я не міг ні вдихнути, ні видихнути, боявся, що нас почують. Один із тих, хто увійшов, зупинився біля крісла, а другий попрямував до дальньої стіни. Грюкнули двері. Потім почувся злив води в унітазі. Кевін штовхнув мене в бік. Я не наважився йому відповісти. Під раковиною було страшенно тісно. І я боявся поворохнутися, аби не видати себе. Тому я просто затримав дихання і чекав. Хтось вийшов із вбиральні і підійшов до вхідних дверей. Вони навіть світла не вмикали. Якби це були поліцейські, ми побачили б через жалюзі мигалки патрульної машини. Кевін знову штовхнув мене вбік, Я знав, він має на увазі, що це... Ініс і Денофріо Ми почули, як чоловіки пройшли до виходу Грюкнули двері Нарешті можна було зітхнути із полегшенням Я був на межі непритомності Далі якийсь шум Чиясь рука відсмикнула фіранку Хтось вхопив мене і витяг з-під раковани Кевін закричав Його теж витягли назовні Хтось із силою смикнув мене догори, тому довелося підвестись навшпиньки. У темряві, здавалося, що невідомий за вишки мало не до стелі, а кулак у нього був розміром, як моя голова. Від чоловіка пахло часником. Напевно, це був Денофріо. «Відпустіть нас!» – заволав Кевін. Почувся дзвінкий і виразний звук ляпаса. Мій друг замов. Мене ж бурнули у шкіряне крісло, а Кевіна силоміць посадили у сусіднє. Мої очі пристосувалися до темряви, і я зміг роздивитися їх обличчя. Ініс і Денофріо. Темні костюми. Худі, дуже бліді обличчя. Напевно тому Кевін і вирішив, що вони вампіри. Надто глибоко посаджені очі і надто гострі вилиці. Надто злізний вигин губ і повік. На вигляд, їм було близько сорока, але чомусь здавалося, що вони набагато старші. «Що ви тут робите?» – запитав у Кевіна Ініс. Він говорив тихо, але від його голосу мене пробрало тремтіння. «Що ви тут робите?» запитав у Кевіна Ініс. «Просто гра!» – вигукнув Кевін. «Нам потрібно було викрасти ножиці з цирульні, аби старші хлопці нас прийняли. Вибачте, ми не хотіли!» Знову пролунав Ляпас. «Брешеш! У понеділок ти стежив за мною, а твій друг весь вечір ходив за містером Денофріо, і ви обидва тинялися навколо цирульні». «Ножбо, кажи правду, швидко!» «Ми думали, що ви вампіри, і вирішили перевірити!» Я роззявив рота від подиву. Чоловіки подивилися один на одного. У темряві не було видно, посміхаються вони чи ні. «Містер Денофріо?» – запитав Ініс. «Містер Ініс?» «Запитав Денофріо». «Можна ми підемо?» «Запитав Кевін». Ініс нахилився і зробив щось із кріслом, у якому сидів мій друг. Підлокітники висунулися вперед і перевернулися. На зворотньому боці виявилося щось на кшталт двох білих жолобків. Руки Кевіна тепер утримували два шкіряні ремені. Підголівник... Розійшовся на дві половини І опустився, зафіксувавши його шию Це було схоже на спеціальну тацю у кабінеті зубного Куди ще потрібно спльовувати Кевін не видав жодного звуку Я думав, Денофріо зараз із моїм кріслом зробить те саме Але той просто поклав свою велику руку мені на плече і сказав Хлопчику, ми не вампіри Містер Ініс підійшов до шавки Відчинив шухляду І дістав бритву З якою нещодавно бавився Кевін «Містер Денофріо?» Другий чоловік шарпнув мене з крісла І потягнув до дверей, які валив підвал Він відчинив замок На порозі я встиг озирнутися. Мій друг із жахом дивився як Ініс повільно проводить лезом по його руці. У білий емальований жолоб потекла вода. Денофріо потягнув мене вниз у темряву. Цирульник закінчує. Він підрівнює мені скроні і повертає крісло до дзеркала. Я проводжу пальцями по щоках і підборідді. Ідеально гладко, і жодного порізу. Гостре лезо в руках вправного майстра після такого гоління не відчуває жодного свербіння чи подразнення. Киваю. Він ледь помітно посміхається і прибирає з мене смугасту серветку. Я встаю і знімаю піджак. Цирульник вішає його на гачок, а я вмощуюся назад у крісло і закочую лівий рукав сорочки. Цирульник вмикає маленький радіоприймач, із якого звучить музика Моцарта. У підвалі горіло безліч свічок. Майже як у церкві, яку відвідував Кевін. Він якось водив мене туди і розповідав, що такі свічки ставлять за здоров'я або за упокій. Платиш гроші, запалюєш і читаєш молитву. Тільки друг точно не знав, чи обов'язково платити гроші, аби молитва була почута. Майже весь простір цього вузького приміщення займала 20-футова кам'яна плита. На ній... Лежав хтось величезний Вагою не менш як півтони Гладкі сірі складки Опускалися і підіймалися в так диханню Рук не було видно У товстих жирових зморшках Ледь-ледь проглядалися ноги Всюди стирчали якісь трубки Я перевів погляд на голову істоти Уявіть собі Гігантську п'явку вагою у півтони, футів десять завдовжки і п'ять-шість футів в обхваті. Істота лежала на спині. Її вкривали на шарування сіро-зеленого слизу, і з тулуба звисали шматки шкіри. Під прозорою, схожою на заляпаний пластик плоттю, щось рухалося і ворушилося. Ймовірно, це внутрішні органи – Створіння голосно дихало і нестерпно смерділо Уявіть собі якусь морську тварину, ну, скажімо, невеликого кита, який тиждень пролежав на березі і вже почав розкладатися Ось так пахло у тому підвалі Істота видала якийсь неясний, неголосний звук, і її маленькі оченята повернулися до мене їх вкривала жовта слизова плівка. Вони явно нічого не бачили. Крізь гладкі жирові складки на безформній позбавленій шиї голові нечітко виступало обличчя. Можливо, колись воно було людським. А на обличчі – величезний рот. Уявіть собі, що вам раптом посміхнулася морська мінога. «Ні». Людиною він не був ніколи. Містер Денофріо все ще міцно тримав мене за плече. Коли вони прийшли у нашу гільдію, їм вже тоді неможливо було видавати себе за людей. Але вони зробили пропозицію, від якої ми не могли відмовитися. Ні ми, ні наші клієнти. Хлопчику! Ти знаєш, що таке симбіоз? Нагорі закричав Кевін. Почулося булькання, ніби вода побігла по трубах. Істота перевела погляд своїх сліпих очей з мене до стелі. Її рот жадібно запульсував. Зі стелі спіраллю спускалася невеличка ринвочка, що закінчувалася... Біля того рота Цирульник повертається Я стискаю свою долоню в кулак І він легенько вдаряє мене по зап'ястку Вздовж внутрішнього боку моєї руки тягнеться широкий рубець Схожий на застарілий шрам, що погано гоїться. Якщо чесно, це і є застарілий шрам Чоловік відкриває нижню шухляду і дістає лезо. На золотому держаку бритви блищать маленькі дорогоцінні камені. Обома руками він підіймає інструмент над головою, і тьмяне світло відбивається на вістрі. Цирульник підходить ближче і проводить лезом просто по рубцю. Шрам розходиться, немов Оболонка лялечки, з якої ось-ось з'явиться метелик Болю я не відчуваю Чоловік споліскує бритву і прибирає її на місце Потім спускається у підвал Я чую, як булькає кров у маленьких ринвочках Спрямованих від підлокітників мого крісла вниз І я заплющую очі я згадую, як закричав на горі Кевін, як полум'я свічок відкидало відблиски на кам'яні стіни підвалу, як із ринви полилася червона рідина, і істота голосно забурчала і почала насичуватися. Величезна паща розявлялася все ширше і ширше. Вона тягнулася вверх, вгору. Так немовля... Тягнеться до материнських грудей, я пригадую, як містер Денофріо підняв молоток, що лежав біля кам'яної плити, і ще якийсь інструмент. Із гострим зубцем і чимось на зразок крана. Я стояв і дивився, а він загнав інструмент просто в плоть істоти. І тоді я зрозумів. Ці старі рубці і шрами, що видніються під шарами сіро-зеленого слизу на істоті, зроблені ним. Я пригадую, як із того пристрою, з крана, у кришталеву чашу, чашу для причастя, полилася червона рідина. Ніде в світі не зустрінеш такого яскравого і чистого червоного кольору. Я пригадую, як зробив ковток, як обережно, дуже обережно поніс чашу нагору Кевіну. А потім я сам сів у шкіряне крісло. Цирульник повертається. У його руках чаша. Мій поріз уже закрився. Я опускаю рукав і роблю ковток. Потім вдягаюся у свій власний білий халат. Цирульник уже чекає мене. Він сидить у кріслі. «Вас підрівняти сьогодні?» «Думаю, ні», – відповідає він. «Просто поголіть, будь ласка». «Я працюю дуже ретельно. Наприкінці...» Він проводить пальцями по гладких щоках і схвально киває. Здійснюю звичайний ритуал і спускаюся вниз. У склепі господаря тихо. На підлозі горять свічки. Я чекаю, поки кров очиститься, і розмірковую про безсмерття. Господар по-справжньому безсмертний – Йому вже більше мільйона років, йому та іншим господарям. Але маленьку частинку своєї вічності вони милостиво дарують нам. І цієї частинки цілком достатньо. Мій колега випиває свою порцію, і я прибираю чашу на місце. Час підняти жалюзі і відкрити цирульню Кевін стає біля свого крісла, а я займаю місце поруч із сусіднім Музика стихла, у цирульні запанувала тиша На вулиці, біля дверей нашого закладу, стікає вниз по спіралі кривава цівка Ден Сіммонс Поголитися і підстрихтися за два укуси Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше.